Krétakör kör. Disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a D89099-es számon. Boldogságot kívánok a kedves rádió hallgatóknak, Lakatos Gyula vagyok. Mai Krétakör adásunkban a vegetárizmusról és a vegetárizmus helyzetéről a jelenkorban beszélünk, Bányai Gézával. Az apropója ennek az egész műsornak, hogy hétvégén rendezték meg Budapesten a 11. Vegetáriánus Fesztivált a Almási Téri Szabadidő Központban és őszintén bevallom bár 11. alkalommal volt én most voltam először nem igazán van hasonlítási alapom az előzőekhez viszonyítva én jól éreztem magamat nagyon sok ember volt kint nagyon sok emberrel beszéltem és a későbbiek folyamán majd műsorinkban riportokat is hallanak olyan személyekkel akikkel kint készült a fesztivál ideje alatt ami érdekesség volt számomra, hogy mind a két nap nagyon sokan voltak. Nagyon sokan érdeklődtek, és olyan emberek is, akik a beszélgetés során kiderült, hogy nem vegetáriános, de szeretnék a mindennapi életükben egyre jobban ezt beépíteni. Csak úgy beszélgettem, és bennem is felmerült a kérdés, hogy vajon ahhoz viszonyítva, hogy ugye te is meg én, is, hát jó 30 évvel ezelőtt léptünk erre az útra körülbelül, hát körülbelül ebben időtájban, hogy ahhoz viszonyítva Magyarországon a vegetarizmus helyzete, most nem a létszámát tekintve, mennyit fejlődött, milyen lehetőségek vannak, ugye hát nyilvánvaló hogy bőséges, de valójában ebből mennyi a divathullám okozta törekvés, és mennyi az, amennyi tudatosan szerepet vállal egy ember életében, ha hát tudatosan készül erre a dologra. Ez érdekelne minket is, hogy az Önök véleménye mi, van-e tapasztalatuk, és megkérnénk, hogy amennyiben van, úgy kérjük osszák meg velünk a 489 es telefonszámon, illetve a 0632 28 számon, erre utóbbira SMS-t is küldhetnek tehát, mint említettem, 11. alkalommal rendezték még ezt a Vegetarianus Fesztivált, és ennek a fesztiválnak a rendezője, vezetője, lelke, Jakus Orsolya, aki itt van a vonal a másik végén. Szerbus Orsolya. Szerbus, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Milyen tapasztalataid voltak, vannak így utólag pár nappal a fesztivál vége után, tapasztaltuk, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, sokan eljöttek vegetárjánosok és nem vegetárjánosok egyaránt. Szívesen vettek részt a programokon, beültek az előadásokra, kipróbálták a különböző masszázsokat, foglalkozást, tanácsadáson vettek részt, hát nagyon pozitív volt a visszajelzés. Én itt már az előbb jeleztem a kedves hallgatóknak, hogy most vagyok itt, most voltam ott először ezen a fesztiválon, Tíz fesztivál nekem kimaradt az életemből. Szeretném, hogyha elmondanát ő hogy annak idején, miért is indult ez a fesztivál, miért is gondoltátok, hogy ez fontos. Mi volt akkor Magyarországon, milyen helyzet volt ezen a vegetarizmus téren, ez a műsorunk témája, hogy a vegetarizmus helyzete Magyarországon, hogy annak idején milyen, milyen volt a helyzet az emberek tudatában, életvitelében. Egy kisebb művölődési házban volt az első vegetáriánus fesztivál. Abban az időben volt az, hogy kezdtek az emberek megnyílni a vegetáriánus életmód, illetve az alternatív egészséges táplálkozás felé nyíltak akkor meg. Akkor még csak pár száz ember jött el a rendezvényre. Célunk egyébként a az volt, hogy megismertessük ezt a fajta életmódot az emberekkel, hogyha nem is lesznek esetleg vegetáriánosok itt a rendezvény, illetve az előadások hatására, de talán tudatosabbak lesznek. Talán igyekeznek odafigyelni, hogy kevesebb húst tegyenek, sokkal több zöldség, egy gyümölcsöt. Egy kicsit szeretnénk formálni is a rendezvényel az embereket, a táplálkozáshoz való hozzáállásukat, a környezetvédelemhez való hozzáállásukat. Feltételezem, hogy te mind a 14 rendezvényen konkrétan jelen is voltál az események persze, alatt. Persze, az érdekelne, igen. hogy tapasztalat szerint, hogy vannak úgymond visszajáró vendégek? Természetesen. Tehát, akik ilyen törzs közönség? Ő kiállítók is említették, hogy egy ilyen nagyon barátságos, és egy olyasmi légkör volt, hogy az emberek ott, mint egy barátok vannak, jelen ismerik sokan egymást. Sok visszajáró látogatónk volt természetesen, de mindig vannak újak is. A másik kérdésem az lenne, hogy hogy tapasztalod? Hát feltételezem, hogy, meg remélem is, hogy egyre többen mennek mindig évről évre. Ugye ez valójában így van? Tehát egyre nagyobb az érdeklődés az emberek körébe? A, ilyen életmód iránt? Meg ilyen programok iránt? Néha nagyon szaggatottan hallom ám, amit mondasz, úgyhogy remélem, hogy jól értettem a kérdésedet hogy igen, egyre nagyobb az érdeklődés persze, egyre több a hasonló jellegű tehát nyilván megoszlik azért a közönség de, de igen igen komoly érdeklődés van egyre többen jönnek visszajáróak a látogatók és a hát, a... de sokkal hasonló jellegű rendezvény, amire szintén elmehetnek az emberek és nem tudom, hogy ilyen programokon csináltok e valami közvéleményi kutatást az érdekelne engem például, hogy van valami visszajelzés arról, hogy az emberek nagy többsége miért megy el? Tehát, hogy ö, valami hobbi, meg most a divat lett ez a akár egészséges életmód, vagy rengeteg új ezoterikus irányzaton, amihez hozzátartozik a egészséges életmód vegetarizmus. Tehát lehet így valamilyen arányokba felállítani valamit? Egyrészt a divat, de úgy látom, vagy úgy gondolom, hogy Tulajdonképpen lehet, hogy ez egy jó divat. Hát nem olyan nagy baj, hogyha valaki divatból követi ezt. Viszont akinek nincsen mögötte egy komolyabb elhatározás, vagy valamiféle miért tartalom, az lehet, hogy nem marad sokáig a vegetáriánus életmód mellett. két kéte látogatókkal igyekeztünk kitöltetni regisztrációs lapot, ahol volt lehetőségük arra, hogy visszajelentenek a véleményükre, kíváncsiak voltunk, de ezeket még nem dolgoztuk föl de egybe szárba beleolvastam, nagyon pozitív volt a visszajelzés. Ami negatívum volt az az, hogy, hogy nagyon sokan voltak, és azért a levegő kevés volt, illetve évekkel ezelőtt az Erzsébet-Ligeti Színházban voltunk, ami körül ligetes fás terület volt, és sokan visszasírják azt a helytén. De egyébként nagyon pozitívok voltak a visszajelzések. És az eddigiek, eddigi programok alkalmában is volt ilyen közvéleménykutatás? Vagy csak ez most volt? Uh, tavaly is volt, hogy kértünk regisztrációs lapokat kitölteni. Sokakat érdekelnek az előadások, szeretik azt, hogy ingyenes a rendezvény, ingyenes tanácsadásokon lehet részt venni. Általában az előadásokat nagyon vonzák a látogatókat. Oh következő érdekelni még engem, hát feltételezem, hogy ezt folytatni fogjátok ezeket a programokat a következő érdekel. Tehát a 12. vegetarienes fesztivál. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a különféle programok és előadók mennyire változatosak, tehát ugyanazok az előadók jönnek vissza minden évben, vagy minden évben más-más előadókat hívtok? Vannak olyan előadóink, akik visszatérőek, nagyon szeretik őket a, szereti őket a közönség, de igyekszünk mindig újabb előadóknak is lehetőséget biztosítani. Tehát megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt, tehát de. egy oldalvált előadókat jó pár évig újra és újra meghívjuk. És a közönség fogadja is megfelelően, nem? Tehát, hogy elmennek az előadásokra. Én is egy pár előadásra elmentem, és hát tényleg, hát tömve volt végig a nagy terem, ahogy elnéztem. Igen, igen. Itt az évek során úgy érzem, hogy most már sikerült egy nagyon színvonalas előadásokat összeválogatni, és nagy örömömre szolgál az, hogy most már tudományos körökből is jönnek előadást tartani, például egyetemi professzorok, doszánsek, ez még az elején nem De volt így? János, sok. Ez még az elején nem, nem volt így? Nem, nem annyira, illetve én azt tapasztaltam, hogy akik ö, régen eljöttek hozzá kell az estetlen, akkor még nem volt esetleg. Doktori címe, most már azóta van. Örömmel tapasztalom, hogy különböző egyetemeken igen komoly beosztásban vannak most már Begettár aki itt említeném például a Nyíregyházi főiskolát, vagy például a Nyíregyházi Egyetemet, illetve a Szegedi Egyetemnek is az inkább, tehát vezetője és Begettár János és évekkel ezelőtt jött hozzánk előadást aztán most már másképp maga helyett. Az érdekelne még, hogy hogy is fogalmazzam, hogy 11. alkalommal van ez a fesztivál hogy van már súlya ennek a programnak? Tehát odafigyel a úgymond a közélet erre a programra? Igen, igen, igen. Én úgy tapasztaltam, hogy a média is nagy érdeklődéssel fordul felé. tehát nyitottak az újságírók is előtte is, és utána is megszólaltatnak minket. A rendezvényről is volt közvetítés, sajtóviszhangja is volt neki, és a látogatók is várják keresik. Tehát tavasszal szoktak érdeklődni, hogy lesz-e, sőt, már idén is kérdezték, hogy ugye lesz jövőre is. Hát én úgy érzem, hogy van súlya. Talán, hogyha nem is lenne nagyon meghirdetve, akkor is eljönnének már az emberek. Már annyira meg. Azon kívül, hogy ti minden évben megrendezitek ezt a nagy programot, mit csináltok a többi napjában? a helyzet, hogy a szervezőknek és a hétköznapi életben megvan a civil foglalkozása, tehát annyira tudunk az alapítványel, illetve a rendezvényel foglalkozni, amennyire a családi és egyéb elfoglaltságaink mellett belefér. De igyekszünk az év többi részében is, tehát, hogy a fogyasztóvédelemmel foglalkozunk nagy célunk az, hogy például a közétkeztésben is elfogadott legyen a vegetáriánus étkezés, hogy az éttermeknek az étlapjainban benne legyen, legyen rendes vegetáriánus éttelválasztik. Persze nagyon fontos, hogy sok vegetáriánus étterem legyen, de legalább ennyire fontosnak tartom azt, hogy a hagyományos éttermekben is gondoljanak a vegetáriánusokra. Például ez. Hát nagyon legyen. szépen köszönjük a információkat és kívánjuk, hogy ez a Kutatás, amit ottani információt, az ebben az évben is pozitív visszhangot adjon ez a felmérés, és reméljük, hogy akkor jövőre ismét találkozunk ezen a fesztiválon. Nagyon remélem, sok szeretettel várlak téged is, és ja. mindenkit a következő Vegetáriánus Fesztiválra. Jó, köszönjük szépen Jakus Orsóját hallották, a Vegetáriánus Fesztivál vezetőjét. viszont. Folytatjuk a Krétekő adását a Vegetarizmus mai Korban címmel hazánkban, és kérjük a kedves hallgatókat, amennyiben véleményük, tapasztalatok van, hát ilyenen ország meg és a többi rádióhallgatóval a 489099 es számon, illetve a 06328 9800 számon, melyre sms is küldhetnek. Hát, mondhatom azt, hogy te egy öreg csóka vagy itt a vegetarizmus terén. Ugye nagyon régóta így élsz ezt az eszmélyiséget követed. Te hogy látod a vegetarizmus helyzetét ahhoz viszonyítva, ahogy annak idején te elkezdted, és ahogy most tart? Úgy látom, az öreg csóka megjegyzésre <gül> <gül> <gül> rájáló az öreg csókát, <gül> hogy... Öreg harcos. Igen, ugye, én El szoktam menni így, így kirándulni egy csoporttal, ahol ilyen fiatalok vannak, 25-30 éves legdrősen. És amikor számoltuk, hogy, hogy a púzus volt, szóval, hogy ne lépjük túl mert ez ilyen keményebb túrázás, de hát van egy bizonyos határ, amiben érdemes benn maradni. És hát nekem az alacsonyabb mi hogy az évek számával ugye ez a felső határ csökken amiből rögtön kiderült hogy itten az öreg csóka vagyok viszont na ne tényleg azt hittük hogy te csak 35 vagy tőlen, és nem 50 körül hát mondom hát igen az élet így elszáll de valóban az igazság az hogy hogy ezt főleg én indiaiaknál figyeltem meg de meg lehet figyelni másoknál is az indiaiak általában kivétel nélkül sok főleg akik a brahmanikus kultúrát követik hogy nagyon fiatalok maradnak tehát látsz egy embert aki 50, 60 vagy 70 éves és, és azt gondolod, hogy egy 15-20 éve fiatalabb főleg a mozgása, a rugalmassága a bőrének, a, a ránctalansága az, ami szembetűnik először lehet, hogy a bölcsessége, meg az, az a korának megfelelő, esetleg az ősz haja, az mégiscsak ö, mutatja, hogy talán nem majd gyerek, de azt lehet mondani, hogy kevésbé használja az ember a testét akkor, hogyha húsmentesen táplálkozik. Persze tegyük hozzá, hogyha helyes módon is táplálkozik, hisz a vegetárizmus önmagába véve nem jelent feltétlenül egészséges étel, tehát ha valaki ezen a címén mondjuk sörözik, kólázik, meg, meg tudom én, cigarettázik, ami végülis minden a János. <gül> Tevégénység végülis, ha úgy veszünk. Ezen veszük. a cigis ja, növény, Hát ezzel tulajdonképpen ugyanúgy romba dönti a testét. Persze hozzá kell tennem, hogy a ezek a dolgok is nagyjából párban járnak, tehát az ember, aki megpróbál tudatosabb lenni az étkezésében, az általában visszafogja magát a dohányzásban, vagy a élvezeti szerekben is, ha más nem legalábbis nagyon csökkentett mértékben ö, fordul köz ami mondjuk már nem annyira veszélyes, vagy egyszerűen el is hagyja, a legtöbb ember el is hagyja. A másik, amire reagálni szeretnék, amit a Hors is mondotta a telefonban, hogy valóban nagyon sok minden megváltozott. Ugye régen, 30 évvel ezelőtt, vagy még régebben, elsősorban elköltsi kérdésként merült föl. Tulajdonképpen én is az életem, Megeter János, és azt hiszem is, és meglehetősen másodlagos volt az, hogy ez mennyire egészséges. Mert már akkor is folyt számos kutatás, gyakorlatilag a a nyugati orvoslás és a 19. század vége óta, de főleg a 20. század elejé óta elég sok kutatást csináltam, ami bizonyítja vagy, vagy erősíti azt, hogy a húsmentes étkezés az járható és, és egészséges. De inkább elsőben ilyen erkölcsi kérdés az öli és nem öli és erőszakmentesség. Ez volt a fő motívum. Az idők során azonban, és ez, ez alátámasztotta az is, amit hallottunk, hogy, hogy maga az, hogy ez egészséges, az lassan egy orvosi közhelyé kezd válni. Tehát ma ott tartunk, hogy minden újság arról ír, hogy legalább az, hogy több győrtséget és gyümölcsöt egyelni, és hagyj el a vörössúrt, és a többi, de nagyon sokszor direktbe húsmentes életmódot javasolnak. Azzal együtt, hogy nagyon régi félelmek megmaradtak az emberekben, főleg a fehérje kapcsolatban, amik olyan régi dogmák, amik, amik körülbelül 30-40 éve döltek már meg, hogy a régen ez a fehérje bevitel, ez valami, nem is tudom, 100 gram, vagy nem tudom, ez súly kilogramra szokták számolni, jó nagy adag fehérjére vonatkozott, hogy annyi minimum kell és ez már 30 évvel ezelőtt is az akkori korszerű kutatás azt mondta, hogy ez körülbelül 10-20 gram, tehát annak az egyötöddel vagy kevesebb amit állati fehérjét egyáltalán be kell vinni, és azóta tisztázódott az is, hogy megfelelően változatos étrend mellett gyakorlatilag az emberi test minden fehérjét, minden tápanyagot föl tud építeni nem szükséges sőt, ma már ott tartunk, hogy a vegán, tehát a mindenfajta állati összetevőt nélköző, tehát tejterméket, mézet, stb. is elutasító étrend is van annyira kidolgozott és fejlett, hogyha azt valaki helyesen követi, akkor tulajdonképpen nem fog hiányt szenvedni semmiben. Úgyhogy... Még valamit meg szeretnék említeni, ami ugye a rövid kis beszélgetésben nem hangozhatott el, hogy ö, ezt a ö, fesztivál sorozatot annak idején ö, nagyon kedves barátunk Vazsőgy Boldizsár kezdte, aki a férje volt Orsinak, és szerencsétlen körülmények között hunyt el egy most már lassan talán öt éve is, vagy még régebben. És neki köszönhető az, hogy, hogy, hogy ma vannak ezek a vegetárius napok. Itt a rádióban mi nagyon sokszor beszélgettünk, volt közös műsorunk, és sok közös beszélgetést is csináltunk. És meg kell mondanom, hogy az ilyen embereken, mint amilyen ő volt, nagyon sok múlik. Akik nem voltak fanatikusak, a saját életükben nagyon tudatosan követték, a vegetáns életmódot, de teljesen nyitott volt, nem kötelezte ő elmagát semmi fajta, hogy mondjam, irányzat mellett, úgy, hogy csak azt hajlandó képviselni, vagy segíteni, hanem uh, világos volt a számára, hogy a sokféle megközelítési mód van, amik közül még több is érvényes lehet. Tehát, uh, nem szabad leredukálni ezt a kérdést egy olyan vitára, hogy nyerskózt, vagy vegán vagy laktovegetárius vagy indiai, vagy mit tudom én, makrobiotikus, vagy nem tudom micsoda, de tulajdonképpen a hatalmas tudás halmozódott föl, és hogyha valaki ezt helyesen annak elmélyűten tanulmányozza, és helyesen alkalmazza őket, akkor gyakorlatilag mindegyik út maga módján járható. Általában a probléma a tudatlansággal van, hogy valaki nagyon keveset tud a dologról, ezért fájó, hogy például az a kiadvány, amit Boldizsár évekig szerkesztett, hogy a az az hát tulajdonképpen az ő hiányában nem működik, hiszi valaki kell, hogy egy ilyen dolog mögött legyen de hát vannak mások, vannak mamázi honlapok, mint a web.hu vagy más honlapok, ami, ahol azért szép számban ö, találnak az emberek információt. Említetted, hogy az a fehérje bevitel, meg egyéb Én úgy tudom, hogy a te birtokodban van valami olyan tanulmány, az Országos Diabetikai Intézettől, hogy a megfelelő táplálkozás még a gyerekek számára sem jelent, e, Igen, totta. ezt szóval a Boldizsár kezdeményezte annak idején, és e, kaptunk egy állásfoglalást e, az Ajkás Gábortól a Dietetic Intézetnek, akkor diatékutukus most szemtelen igazgatója, e, amiben feketén-fehérem e, le volt írva, hogy a laktovegetérinus, tehát a tej termékeket is tartalmazó, kiegyensúlyozott étrendet követve sem felnőtt, sem gyermek nem szenvedhet hiányt. Amire egyedül külön figyelmet kell fordítani, az a vegán étkezés. Az, úgy mondjam, kényesebb vagy bonyolultabb ilyen szempontból, de ez egy nagyon fontos valami volt, mert tulajdonképpen a tudomány álláspontját képviselte, ő nem azt akarta mondani, hiszen nem a tiszte, hogy propagandát fejtsen ki a vegetárizmus mellett, hanem abban a szakmainak tűnő érvelésben, amit általában, a vegetárizmus kapcsán szoktunk hallani, abban a tudomány álláspontját összefoglalta, hogy a tudomány mai álláspontja szerint a kiegyensúlyozott vegetárius étrend az teljes értékű, tehát az ember semmit nem veszíthet vele. Ez hogy így? mit nyerhet, az egy egészen más kérdés, <gül> és az egy nagyon szép, hosszú lista egyébként, amiről szintén érdekes beszélni. Ne? Nem, nem fejtik hát, ki. Hát, hát, igen. Hát, ok. Ez, ez a tanulmány ez, ez, ez, ez nyílt, tehát bárki? Ez egy levél volt? Bárki, igen, tehát ez, é, igen egy nyílt nyílt nyílt nyílt nyílt. Például, most, ha valaki ezt foglalko, hogy ez a tanánya való interneten vagy valami Ez a vegetáros hírlevélben megközelve volt. A vegetáros hírlevél, ez, ez az újság. Az, amit volt, és átcsinált. Ezt a vegán dolgot is, hogy a vegának utóbbi időben én is a honlapja a több helyre felraktam vegán gyerekek táplálkozása mm. címmel egy külföldi tanulmánynak a, a fordítása, nagyon tudományos és nagyon szépen, nagyon aprólékosan és érthetően leírja, hogy tulajdonképpen még vegán étkezés mellett is a gyerekek számára abszolút biztosítva vagyon. a... Hát, nyilván a, a különböző magvaknak mandula, dió, magyarol stb talán intenzívebb vagy, vagy bővebb használata szükséges, de tulajdonképpen minden tökéletesen benne van. Van még egy nagyon érdekes dolog, ami Magyarországon talán még mulatságos, bár akinek van kutyája vagy macskája, és nem eszik húst, annak ez lehet, hogy érdekes, hogy a kutyáknak és a macskáknak, mint háziállatoknak a vegetárius táplálkozásáról szól. Ugye egyik sem tipikusan a vegetálius állat, hogy születésétől fogva, és valóban kényes kérdés, hogy egy egy kutyát, amelyek ragadozó, vagy egy macska, szabad-e vegetárius táplálékra szorítani. Na most a tapasztalat azt mutatja, hogy egy kis észsel nagyon tökéletesen meg lehet oldani, tehát úgy, hogy az állatok semmiféle hiányt ne szenvedjenek. Tehát itt uh, nyilvánvaló figyelemre van szükség, tehát nem lehet mit tudom én letetni őket, vagy valamilyen marasságot csinálni, de lehetséges, és annyira ott tart a világ, hogy ahogy nyugaton, főleg Amerikában uh, erre már a tápszergyártók is ráálltak, tehát vegetárius uh, macskáknak és, kut és kutyáknak ugyanúgy lehet kapni uh, uh, különböző szereket, illetve táp. Uh, Tápokat, amiket bátran adhatunk nekik. És így a gazda nem kényszerül arra, hogy valamilyen hús valamit vásároljon, amit tulajdonképpen szívesen nem tenne meg. Hát emlékszem, én sem, akkor legelőször szembesültem ezzel, hogy egy, egy cikket olvastam, hogy háziállatok vegetális táplálása, ez volt a cím, ha mondom, ez, ez, ez mi, mi, mi lehet, hát a nyúlnak, vagy hát nyúlnak, semmi probléma. És akkor olvasom a cikket, és ott a kutya-macska, meg ilyenek jönnek elő, és akkor csak lestem hogy hogy lehet olyan kandurbandész, hogy fogja visszanyúlni, hogyha mind csak zöldet kap, vagy répát, vagy valamit. De tényleg nagyon érdekes cikk volt, és tényleg elég több olvasmány található az interneten is, meg a média különféle területen is, és magam is tapasztaltam, hogy ismerőseim körében többen is vannak, akik tényleg vega állattartást végeznek ilyen téren is, tehát a kutya macskájuk az abszolút vegeket állni. és Hát nem tudom, hogyha a Cicely találkozik a megérrel, hát, akkor milyen eseteket vár ki belőle, <gül> <gül> hogy szelidebb lesz-e a Cicelettől, vagy nem, hát ezt nem lehet tudni. Rövidesen folytatjuk egy kis szene után a műsorunkat. Köszönjük a Krita adását. Lakatos bányai Igézával beszélgetünk a vegeterezmus helyzetéről mai viszonylatban hazánkban, és várjuk az önök észrevételi tapasztalata is hozzászólásait, hogyha van a témához. 4890999 es számon, illetve a 28 számon, melyre SMS-t is küldhetnek azért láthatjuk, hogy ugye volt az a vegetarizmus fesztivál, van tavasz is egy ilyen napfényes ízek fesztivál, amit is a vegetarizmushoz kapcsolódik de ha az ember belenéz a különféle programajánlók esemény naptárokba, akkor láthatja hogy nagyon-nagyon sok olyan program, fesztivál, meg gyülekezet meg program van ahol, ha nem is kifejezten százszákig a vegetarizmusról szól a dolog de több mint 50%-ig olyan programok vannak, olyan előadások, amik hát egyértelműen a vegetarizmushoz, egészséges táplálkozáshoz kapcsolódhatnak. És nem csak Budapesten, vidéken szanaszét az országban rengeteg ilyen, ilyen program van, és ez tényleg nagyon fontos, hogy, hogy az emberek érdeklődése, akár divatból, akár valami egészséges életvitel tehát hogy betegek is szeretnének meggyógyulni, vagy eleve szeretnék a lehető legjobb mértékben elkerülni a betegséget akkor hogy ilyen programokat szerveznek, ilyen programokra mennek el sokat látni sokat hallani ilyen programokra, nem tudom te hogy tapasztalod ezt? hát szerencsére elég sok ilyen program van úgy gondolom, hogy hogy csak szóval két rétege van a, a, az embereknek. Az egyik az, aki már vegetariánus, vagy például olyanok, mint én, a számomra egy kicsit ezek a programok már nem annyira érdekesek, enemben ma még mindig újdonság a, nem csak a vegetárizmus, hanem egyáltalán az, hogy hogyan étkezzünk természetes módon, ugyanis a a közizlés sokkal lassabban változik, mint gondoljuk, hisz ezek hosszú-hosszú generációk óta ránk hagyományozott szokások az, hogy hogyan eszünk. Tehát ráadásul olyan dolog, ami annyira közönséges, hogy az ember nagyon nehezen érzékeli azt, hogy ezzel valami probléma lehet. Mert amire gondolunk, az, hogy de hát azt mi szeretjük, megszoktuk finom, stb. és számos ilyen ételt sorolhatunk húsos vagy nem húsos, és szeretjük, és finom, és az, az, egy, az egy hosszabb tudatosodás, hogy az ember rájön, hogy ezeknek a hatása nem jó. Ebben részben az orvosok segíthetnének, akik azért segítenek is, de nem elég tudatosan. Uh, inkább a, a média az, a, ami fölkap -föl kap uh, dolgokat, ami sokszor jó, sokszor pedig egy kicsit uh, zavaró is, mert sok félreértést is uh, közvetítenek. A lényeg az, hogy ez lassan változik az ilyenfajta tudatosodás, és ezért ezeknek a bemutatóknak, találkozóknak mindig van jelentősége, mert mindig van olyan ember, aki azon a határon van, hogy kezd a figyelme kinyílni és az ő számára nagyon fontosak ezek az információk, tehát, tehát ő miattuk, ezt nem szabad soha, hogy ne gondoljuk azt, hogy már ez tíz vagy 20 éve mennek ilyenek, akkor ennek ez így rendben van. Valószínűleg mondjuk Indiában például nem nagyon szükséges mondjuk ebben legalábbis mondjuk a vegetarizmusról különböző erődásokat tartani. Ott az egészséges életnek a más vonatkozásairól érdemes beszélni, hisz ott is az emberek vannak olyan szokásaik, ami miatt nem veszik észre, hogyha valamit nem jól csinálnak. Ezzel kapcsolatban szeretném a kedves hallgatók figyelmét, ezzel a témával kapcsolatban szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni arra, hogy most szeptember 14-én, 15-én és 16-án, itt a 11-edik előttben lesz egy olyan program, aminek a neve is izgalmas, Új Buda Íz Feszt és hogy tulajdonképpen mi is lesz ez az Új Buda Ízfest ezt remélhetőleg most megtudjuk Kovács Mariantól. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kovács Marian vagyok az a Sokár Tétől, és valóban a 16 16. szervezünk Új Budán Ízfestivált ami ugye nem az első rendezvény a Pető Buda Budai Ízfőjénél, ugyanis idén Áprilisban már szerveztünk egy dísznövénykiállítást, aminek kirobbanó sikere volt. Nagyon bízunk benne, hogy az ízfesztivál is jellett. Annál is inkább, mert olyan témát közelítünk meg, ami az egészséges életmóddal kapcsolatos, illetve ezt a témát is fel. Na ez igazán, ami minket foglalkoztat és érdekel, mert műsorunkban is most erről beszélünk a vegetarizmus és egészséges életmód jelenlegi helyzeti Magyarországon. Érdekelne, hogy milyen e témában illő programokat tud ajánlani a kedves hallgatóinknak? Megfigyeltük a piacot és egy reform minden minden rendezvényünkön működtetünk. Kvágyad a rektor idén is így működik a ízfesztiválon is, kiegészítve azzal, hogy nem csak a sátor működik úgy, hogy egészséges tematikában hozzáillő árusok, illetve ö, odaillő tematikájú emberek vesznek részt, hanem az egy programunk is erre épül föl, ami ugye felöleli a vegetarianizmus. a Egészséges táplálkozással foglalkozó témákat, az elszámokról szól lesz, ami ugye mindig nagy kérdés a fogyasztók részére, illetve szól lesz a ö, különböző adalékanyagokról. Ö, ugye most nagy csúvott kavarta a guar erről is egy bővebb felvilágosítást fogunk szakembertől kapni. A egészségsátrunkba pedig a különböző egészséges méréseken kívül, olyan egészséges élelmiszerek, illetve ébrenci egészítők kell találkozhatnak a látogatók, ami úgy gondoljuk, hogy érdekes és ö, időszerű napjainkban. Minden mellett ö, még a gyermekfoglalkoztatunk is arra épül föl, hogy gyerekekkel az egészséges táplálkozást próbáljuk nevelni a gyerekekben. Úgymond. Értem. Szeretném kérdezni, hogy amikor ez a programnak az ötlete megfogant valakinek vagy valakitnek a, a fejében, akkor ez, ez, ugye ugyan olyan ez lesz az ilyen első ilyen program, ugye, ami ilyen Ízfesztivál, tehát ez az, az első. Ha jól emlékszem az olvasmányaimban. Ö, programként első. A, az IZ Fesztivál, ugye egyébként minden olyan témával foglalkozik, ami az élelmiszerhez kapcsolódik. Tehát ugyanúgy ott lesz például a mangalica hús is, amiről megint csak lesz egy előadás, ami azt foglalja magában, hogy mint maga ugye zsírosabb a mangalica hús, de mégis egészséges. Tehát erről is lesz egy előadás, illetve kóstoltatás is. Amikor ezt elkezdték ezt a programszervezést, akkor előtte volt valami felmérés itt a kerületben, hogy milyen igények vannak így az egészséges táplálkozással? Tehát közintézmények, iskolák, óvodák vagy egyebekkel kapcsolatban, vagy eleve egy olyan tapasztalattal rendelkeznek információval, ami biztosítja azt, hogy tényleg ez az emberek számára ez... Nagyon kedvező. Ez a rész, ez lesz. érdekesen történt nálunk, ugyanis évek óta szervezzük a díszmöinkjállítást. És nekem szakdolgozatom volt egy egészséges életmódról szóló összeállítás. Akkor iskolámban van, és kértem és kaptam lehetőséget az ügyvezető úrtól, hogy egy reformsátrat hozhassunk létre. Ezt létrehoztuk négy évvel ezelőtt a díszmeinkjállításunkon és felmérés alapján a második leglátogatottabb terület lett, és erre felfigyelve vettük észre, hogy mennyire fontos az emberek számára ez a kérdés, és hogy mennyire lehet ezt gondolgatni, illetve még fejleszteni. Hát ebben a programban mi olyan szinten, hogy szívesen adunk információkat, sőt majd, hogy lesz a program élő bejelentkezéses ismerkedéseket is lehetőséget biztosítunk. Nagyon örülünk neki, és csak javasolni tudjuk a kedves hallgatóinknak, hogy menjenek el. Mikor lesz ez pontosan, és hol ez a rendezvény? Ez szeptember 14-16-án lesz, a Petőfi híd Budai hídfőnél. Természetesen ezen kívül nagyon sok érdekes program lesz, különböző főzőbemutatók lesznek, híres személyekkel, és lesz egy háziasszony beszélkedőnk is, amiről a későbbiekben úgy gondolom tudunk beszélni. Ez hánytól hányig lesz a program, mikor mehetnek oda napközben a kedves hallgatók? Minden nap reggel 9-től 19 óráig. Lehet hát akkor ez egy komoly az egész napos tartókodás. program, ugye, mert a gyerekeknek is van felnőttek is, megtalálják a számításaikat az előadások. Ez egy egész napos program, mind a három nap alatt. Jó, nagyon szépen köszönjük Kovács Marijának, hogy beszámolt erről az IZ Fesztiválról, és kérjük a kedves hallgatókat, hogy feltétlenül iktassák a programékba, mert én, ahogy én is olvastam az internetes portálom, rengeteg előadás és lehetőség lesz arra, hogy az egészséges életvitel a gyógynövényekkel, meg egyebekkel megismerkedhessenek, és ezáltal is jobbá és egészségesebbé tegyék az életüket. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre rá Viszont hallásra. Oh. <laughs> Fogytatjuk a Krétakör adását, Lakatos Gyula vagyok, Bányai Igézával beszélgetünk a vegetarizmus helyzetéről. Te is említetted még a músor elején, hogy régen, amikor ez jó 30 évvel elkezdődött a mi életünkben és mások évben is, akkor főleg ilyen ezetelikus, spirituális, erkölcsi okai voltak a vegetarizmus életvitelének elfogadásához. Aztán jött ez a divathullám, hullám az egészség, ami nem is baj, mert hát persze, hát hogy jokah mindenkinek az egészsége érdekében változtatni, nem tudom neked, milyen tapasztalatod van, vagy milyen információd arról, hogy vajon a mostani korban, mostani világban, amivel most élünk, mennyire változott ez az arány, hogy milyen viszonyok lehetnek azok között, akik vegetárnunk sok, hogy egészséges élet törekvés miatt, vagy hobbiból, vagy egy spirituális töltés indította el ezt az egész. Mert ugye, hogy inkább úgy kérdezném, hogy mi a tapasztalatod, vagy véleményed arról, hogy mennyibe, mennyibe van még mindig benne az emberekbe az, hogyha azt hallják, hogy valaki vegetáriánus, akkor óhatatlanul valami spirituális dologgal hozzá kapcsolatban. Mert régen ez teljesen így volt. Hát, kiderül, hogy vega valaki, akkor hú, te biztos valami szektatag vagy, te valami, valami nem stimmel nála te furabogár, csodabogár vagy és vajon mennyire változott meg ez a közmegítélés? Hát úgy gondolom, hogy ö, azért sokban megváltozott főleg külföldön mivel, hogy ö, ö, olyan hírességek vegetánsok, meg mit tudom én Paul McCartney, vagy mondjuk a, a négy Beatles tulajdonképpen vagy, vagy hát lehet sorolni neveket akikre fölnéz a világ, illetve nagy sztárok, vagy akár sportolók, hogy itt van mondjuk magyar Kőbárita például. Ugye, vele, találkoztam, vele találkoztam is, és beszélgettem most a fesztiválon, nem is, is, nem is, is tudom. Későbbiekben mi is el fog jönni majd. Vagy számos bodybuildinges, meg futó, meg ilyesmi. Tehát ezek, ezek hogy mondjam, ma már közismertek, vagy ezek az emberek nem esznek húst, és nagy eredményeket érnek el az életben és nem kötődik hozzájuk semmilyen ö, vallási ö, gondolat. Mégis azért az embereknek a nagy része, úgy gondolom, aki vegetenös lesz, abban van egy ilyen ösztönös ö, keresés a jó iránt, tehát van egy kis spirituális ö, hajlam. Úgyhogy ez a dolog nem választható teljesen el, mert végső soron megmarad ö, egy erkölcsi döntésnek. Ugyanis ö, Béltárosnak lenni nem kötelező, az nem döntés, és a lehetőség, az emberi test adta lehetőség, azt tulajdonképpen nyitva hagyja az embert a húsevés irányába, tehát magyarul lehet vitatkozni, ugye sokáig azon szerettek mindig vitatkozni, és sosem kedveltem ezt a fajta. Hogy hasonlítatás, hogy mit tudom hogy az embernek nincsen olyan foga mint a tigrisnek, meg mit tudom és a többi, meg rövidebb a hosszabb a bélrendszere, meg így ez, meg az, meg amaz. Valóban az ember az egyvegyes táplálkozású állatnak felel meg. De valljuk be van kellő ügyessége ahhoz, hogy az áldozatát megragadja, vannak karmai, ha akarja, vagy ha nem, akkor használhat eszközöket, vannak éles szemfogai és meccőfogaival, igenis el tudja rágni még a nyers húst is, arról van szó, és még meg is képes emészteni. Akkor is így van ez, hogyha ha egyébként hosszú távon egyáltalán nem tesz jót neki a hús alapú táplálkozás, tehát jelentkezik ez reuma, köszvény, rák, stb. formájában, ahogy az emberek hosszabb ideig élnek, ezek a visszahatások úgy ő, nyilvánvalóvá válnak. Egy olyan korban, amikor az emberek másoknál fogva is, akár háborúk, vagy más szenvedések, mert az életartalm nagyon rövid volt, 40-50 év az már egy embernek számított, ezek a táplálkozásból fakadó ö, problémák, ezek sokan ö, kevésbé látványosan jöttek elő, és ezek, ezek évtizedek alatt ö, válnak nyilvánvalóan. Ma ellenben 70-80 évet ö, vidáman megélhet egy ember, főleg, ha nem Magyarországon élt, tegyük hozzá, de ö, mondjuk nyugaton feltétlenül, és az életmódból fakadó ö, károsodások azok sokkal világosabban látszanak. De erkölcsi kérdés megmarad ma akkor is, amikor én úgy gondolom, hogy ez ma már sokkal inkább egy ökológiai, gazdasági kérdésként merül föl, és csak feledészben azt azért erkölcsi kérdés, mert hogy az állatok megölése önmagában egy élet elvétele szükségtelen azért, hogy fönnmaradjunk, és feleslegesen nem kell ártanunk. Ez továbbra is érvényes marad de érvényessé válik az is egyre jobban, hogy maga a hústermelés, a húsalapú gazdálkodás, életforma olyan mértékig erőforrás igényes, hogy a föld ö, föntartó képességét gyakorlatilag 100%-ra használja ki már most, miközben ez a föld húsevés nélkül akár 10-15-ször ennyi embert is egészségesen el tudna tartani. Tehát maga egy nagyon rossz hatásfokú gazdálkodás, nagyon rossz hatásfokú táplálkozás tulajdonképpen a húsalapú táplálkozás, és ez megint erkölcsi kérdésé válik, meg amíg a világon csak vadásztak az emberek, és volt mondjuk Magyarország területén ezer ember, aki halász, vadász életmódot tudott folytatni, mert körülbelül akkora terület kellett ahhoz, hogy, hogy vadászom mondjuk tízezer évvel ezelőtt, akkor ez nem volt erkölcsi kérdés. Akkor em emészvetődött föl, hogy túlhalássza vagy. Valami, mert volt egyedül, aztán megevett egy alatt, és aztán kész. Majd, mert nem erről van szó, olyan tömeges termelése folyik a húsnak és annyira drágán történik ez, erőforrásokat igényelve drágán, tehát rengeteg víz, rengeteg olaj, műtrágya, föld, stb. takarmány kell hozzá, ami, ami gyakorlatilag elvész a húsávaló átalakulás folyamatában. Tehát maga a, a folyamat, ahogy a táplálékunkat megszerezzük, az, az rendkívül észszerűtlen és rendkívül... Ö, ö, Ö, hogy mondjam, gazdaságtalan és az ipari termelés következtében már rég messze nem képviseli azokat a, a hogy mondjam csak élettani értékeket se amit mondjuk a húsnak még lehetne éppen tulajdonítani, hiszen ezek a húsok ma már tele vannak ö, vegyi anyagokkal antibiotikumokkal, tartósító szerekkel, mindenféle olyan dologval, ami, ami alkalmassá teszi arra, hogy egy áruházba ez a hús eljusson, és még egy hónap múlva, vagy fél év múlva, vagy egy év múlva is fogyasztható legyen. Tehát ez a világ rettentes mértékben megváltozott, és ezért önmagában a vegetes táplálkozás egy fölszabadító hatású lépés lehet az emberiség számára és ilyen értelemben ö, egy új erkölcsi kérdésé vált hisz nem csak az állatok megmentése vagy, vagy jólétének, hanem az embertársaink jövő érdekében is ez egy fontos lépés hát ezzel kapcsolatban csak szeretnék egy kiegészítést hozzátenni, én magam is ismerek egy családot aki csirke nagy nagyüzemli csirke foglalkozik de meg nem ennék azokat a csirkéket hát nem vegetáriánusok újsevők meg nem ennék azokat a csirkéket, amiket ott a sátor alatt nagyüzemileg nevelnek. Ők maguknak külön ott a trágyadomban, kukoricával, meg egyebekkel etetik, és akkor kérdeztem, hogy miért, azt mondják, hát nem fogunk. Azt mondta, ez körülbelül, mintha megenném azt a csirkét, amit nevelek, az olyan, mint amikor bemennék nem a csirkékhez, hanem a tápraktárba, amivel etetem, és azt hoznám be a konyhába, és abból hoztanék valamit. Mert egyszerűen az íze a, a húsnak, amik ilyen táponevelnek hát ez egyszerűen élvezetetlen borzasztó, ezért is van, hogy a konyhákban azért rendesen fűszereznek meg minden, hogy ezt a táp ízt, ezt valamilyen módon elvegyék, tehát nonszenz dolog, hát arról meg mit sem beszélve, amit említettél, hogy ez mennyire igaz, tehát itt már teljesen más, nem csak az állatvédelemről, hanem saját magának az ember védelméről is van szó, és hát tulajdonképpen ilyen értelemben az embernek el kell gondolkodni, és jó messze kidobni az ablakon azt a elképzelést a másikról, hogy most ez egy hallási őrült fanatikus, vagy valami elmebeteg, vagy pszichés elváltozásban szenvedő egyén, hogy ennyire kilóg a sorból. Hát szerencsére, ugye, mm. már nagyon sokan nem lógnak ki, mint egy kőbárita, meg hát nagyon sok személy Magyarországon és a világon Ugye, akár erkölcsi, akár egészségi szempontból választották ezt az utat, hát bizonyítják. Az hát azért a történelemben is vannak azért nevek, mert mondjuk kezdve Pütagorásszal, vagy mondjuk Kosut Lajost nehet föl lehet említeni magyarok közül, vagy Só, vagy Einstein. Nagyon igen, Ezek az emberek mind van egy ilyen internetes oldalás. Hát ő, ő egy egészen nagyon komolyan írogatott ezek sokat írt is róla. Igen. Há van egy internetes oldal oldala híresvegi.hu, ahol olyan személyiségeket gyűjtöttek össze a világ történelem során élt személyeséget, akik vegetálni nagyon sok voltak, és nem csak, hogy megemlítik őket, hanem mindegyiknél egy idézeteket, aforizmákat, történeteket mondanak írnak le hogy miért is lettek ilyen, milyen gondolatokat tápláltak ezek az emberek. Ezzel kapcsolatban tudom ajánlani tényleg, mert nagyon sok nagyon jó elgondolkoztató dolog van ott. Szeretném még felhívni a kedves hallgatók figyelmét így végezetül, hogy tényleg érdemes lesz erre a fesztiválra eljönni, mert minden valóség, valószínűség szerint velünk is találkozhatnak majd élőben. Lesz kint ö, előadásunk is, hogyha úgy alakul, de mindenképpen fogunk élőbe bejelentkezni erről a Új Buda ízfesztiváról, szeptember 14, 15 és 16-án, illetve lesz kis standunk, ez a Herbáció magazinnak, gyógynövény magazin, ahol rengeteg hasznos tanácsokat, ötleteket praktikusan mindennapi életben beépíthető kaphatnak arról a betegség, különféle betegség megelőzésekről, illetve meglévő betegségek kezeléséről is. Abszolút teljesen minden visszahatás, káros visszahatás nélkül garantáltan nem kell megkérdezni se kezelő orvos, se gyógyszerészt, gyógynövény kúrákkal kapcsolatban, és lényegesen olcsóbb lesz majd, mint a gyógyszer kiváltási Pénzek. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Két hét múlva ismét találkozunk itt a Krétakör adásában a Viszonthallásra.